mes da 40 anos am Galegos no con Armando Fernández e Julio Cougil. Bueno, Julio. Vamos. Vámonos á capital da Ribeira Sacra. Vamos, vamos. Vámonos a Sarri, que tenemos el o noso correspondente esperando que nos vai contar varias cousas. Sí, sí, sí, ademais ten tres subseccións que, que, como sempre... <ríe> sí. Vamos a saludar o primeiro, veña. Moi boas tardes, José Manuel. So... Hola, boas, que tal? Boas tardes, <ríe> benvido, moitísimas grazas por, por a túa participación de quincenal, pero eh, que, eh, que sempre agardamos con garimo. Hombre, non faltaría máis. Eh, Comenza coa co co túa subsección primeira, bulebulo, non? Exactamente, o quenche preguntou de hoje non pode faltar a súa estrutura habitual. Vale. Eh, a primeira sucesión, xa sabedes. Bule, bule, bule. Bule. Vamos a poñerlle a a, ver, a música de, de marcha, marcha ahí. Ahí vai. Así, ah, así comeza a tua subsección extraordinaria Que propósnos acertar o pois cale o jazapo que pretende escolarnos, non? Eh, si, sí, mira, ahora vos coñer por sorpresa A ver Cál fue da semana pasada Ah, semana pasada non tuvemos foi a anterior. Bueno, a última semana que estive en eu. Disculpade. Sí. Eh, eh, eh, te, te, te, teñe, teñe, teñe que votar mando da, da, da miña documentación, pero por ver ahora mesmo non a teño presente, eh, eh, pero tiña que ver con e Armando? Eh Armando esa memoria? no, esa memoria, non. Estuve en Era o eh intercambio entre Oideiro e Clara Mirén. Ah. sí, sí, sí. sí, sí. Sí, sí, Lembrades? Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí Lembro, lembro, lembro moi ben, ademais sí, sí, Moi sí. ben, pois, xa sabedes Ao remate do programa, esa xente Participou, atreveuse a Descubrir cal era o bulo De, de hoxe vale. Que face de o público Que non e... se queda xente co, co intriga Eso intentaremos, veña, vamos alá Vale, pois alá van, seis noticias De actualidade de Galicia E unha delas é un bulo Vale, vamos alá Empezamos Sí. Eh, reunión da Mesa Presidente De Radio Televisión Española A Mesa reunirse Co presidente de Televisión Española Este mércoles 12 de marzo eh, Pois pues ali en, en Madrid mm. vale Estiveron presentes Marcos Maceira O presidente da Mesa E a secretaria da Mesa eh, Telia Armas Tiveron un encontro, como os digo o máximo mandatario de doente da televisión española, José Pablo López Pedironlle que a televisión española agilice o aumento de contiros infantis en galego en cumprimento da legislación vigente, nomeadamente a nova lei audiovisual e tamén en cumprimento da iniciativa popular Xaverín que se aprobou no Parlamento Galego no 2021 A mesa reclama as teleridades na posta en marcha destes acordos alegando que xo so Eh, o 0,9% dos contidos están en galego. que o mínimo para cumplir a legislación é eh, do 2,5%. Por a súa banda, o presidente da televisión española comprometeuse a que antes de que remate este 2025 haberá o aumento de contidos en galego que eh, se pide para televisión española e eh, que comenzarán tamén as emisións en galego, no na canle infantil clan. Vaya. Vale, bueno, bueno, a ver, queremos a ver, que se cumpla o compromiso. A ver se si é certo que iso saia adiante, peña. Que se cumplen os compromisos. Vaya a segunda nova de hoxe. Hmm. Volven as cantareiras de, de Bullo. As míticas cantareiras do Luar, lembraredes de mucha sí. enucha, hmm. volven a actuar no mítico e maratoniano programa da Galega que presenta, como sabedes, eh, o noso amigo Galloso. Galloso sí, sí, sí. Encarnadas por Marcos Pereiro e Xos Antonio Tauriñán, mm. as cantareiras de Adegullo comenzaron al ápolo ano 2004, que actuaban en salas de Santiago, e máis tarde, no 2007, xa meteron a cabeza na Rallo Galega ah. e no lugar. Mm. Ali tiñan unha sección todos os Belres, e eran, bueno, do, do máis esperado e do, do que máis, queixo reír a moitísima xente durante moitos anos. Pois ben, claro. bueno. en dezembro do 2011, en pleno éxito, despedironse do programa e alá foron as cantareiras de bullo. Uh -huh. E agora, 14 casi 14 anos máis tarde, deciden volver ás pantallas, eh, volver ao lugar aproveitando, como sabedes, que este ano, a Letras Galegas, dedicaselle ás cantareiras. Uh -huh. Que é mellor ocasión, pois, que retornar ao lugar nun ano como este. Claro, claro, claro Estardinario, ademais sí, sí, extraordinario sí. Imos a terceira mm. mm. Sancións para agresións ao personal sanitario A reforma da lei sanitaria de, a, Concretamente a, a lei de saúde de Galicia Que prepara a xunta que Incluirá multas non só para as agresións Tanto físicas como verbais Sino tamén para episodios de resistencia Coaccións e desacatos profesionais dos ergas claro. O novo texto tamén blindará medidas como asistencia legal que prestará a xunta aos profesionais que podan estar afectados por estas agresións, estas faltas de respeto, etcétera etcétera dos usuarios e usuarias. Uh -huh. eh, tamén se contemplan deberes dos usuarios respecto a dignidade e integridade do pessoal profesional, claro dos traballadores dos ergas, e tipificará cada sanción de acordo a súa gravidade. Pois pues parece ben. ben tamén que se poñan eh, Límites Que se, se xa moi serio E eh, que non se lle, permita A usuarios, pois, pues, pasarse Faltar o respeto Os sanitarios, sanitarias Que tanto fan no día a día por Perfecto, por saúde. perfecto Vimos sí. a cuarta sí. Atentos, atentos aí o detector de bulos <risas> Controido galego xa é ben de interese cultural O Diario Oficial de Galicia publicou este martes a declaración un paso que conclúe un proceso de reconocimiento que acredita eh, o valor singular como patrimonio material deste conjunto de celebracións en Galicia. Sabedes que o outro galego ten unha fonda carga histórica, etnográfica e cultural. Sí, sí, sí. Eh tivo informes favorables do Concello de Cultura e do Museo do Pobo Galego sen que houvese tampouco ninguna alegación en contra desta de declaración. Uh -huh. Como dato importante, decir o dato importante que reflite o interese a trascendencia do entroido en Galicia, decir que dos 313 concellos que hai en Galicia, 191 deles, o 61%, escolle unha data do entroido como festivo local. Uh -huh. Se que xa temos, o entroido galego, eh, na súa representación plural, a nivel de Galicia, como VIX, vende interese cultural. Sí, sí, sí. Un aplauso fortísimo para este recoñetemento que xa todos esperábamos. O claro. eh, teñe merecido máis que quinta. merecido. Imos eh, coa quinta hmm. publicacións de homenaxe ás cantareidas. A editorial Xerais vende publicar xa cinco títulos para homenajear as mulleres que mantiveron viva a tradición da poesía popular oral protagonistas neste 2025, no que será o seu día eh, grande, sí, porque se dedican a elas eh, as letras galegas deste ano. Sí, sí, as sí. obras que publica Xeray están pensadas para diferentes idades, coxetivo de achegar o valor das mulleres cantareiras que ao longo dos séculos pues, crearon transmitiron esta forma de literatura. Sí, sí, sí. Con cinco títulos sen estroyarnos moitos, sen estendernos moito, son Cantareiras, dicía Varela, ese Manuel Varela. Mm. Canta miña compañeira de María lado, Ajá. sei cantar e sei bailar, de Eva Mejuto, somos pandereiteiras, coordinada por Mercedes Teón, é máximamente bella eternamente nova a literatura galega, de Carlos Cayón. Moi ben. Aquí xa cinco primeiros títulos de obras dedicadas a nosas cantareiras Bien. homenaxeadas, como xa vez de dixemos, no Atlético de Galega deste 2025. Muy ben, perfecto. E rematamos onde estará o bulo ver, Estigo, xa nas cinco anteriores, estarán esta última. Bueno, aí, aí a nosa audiencia, mulleres, homens, homens, mulleres, eh, que se atreva. Toda, Busquen, eh, pensen, reflexionen, eh, comuníquense co programa a ver onde está o fake, sí. o bulo, sí. a noticia falsa. Última, festa do queixo da Artúa. Como non, cada ano lembramos, lembrámonos de, de esta festa tan interesante, tan importante, que prestixia ese queixo tan rico que hai nesas terras, mm. pois pues este ano chega a súa eh, 50 edición. Celebración 14, 15 e 16 de marzo, xe que mañá empreza a Festa do Queixo de Arzúa. Eh, é eh, unha cousa curiosa nestes prolegómenos como anticipo eh, o Queixo de Arzúa tivo unha colaboración con Bico de Xeado que mm. presentaron un xeado especial, especial, eh, único eh, para o evento. Trátase de un xeado de queixo da Arzúa Ulloa con marmelo. Un xeado de queixo da Arzúa Ulloa con marmelo. Pinta moi riquísimo. Se teño ocasión de escaparme algún destes tres días, eu provo, ya direi vos, eh, bueno, como como me quedou padal, eh, que realmente tan espectacular como pinta. Vale, se si sobra... Que máis vos digo da festa do queixo? A pues... pregüeira será a Lucía Freitas, reconhecida chef Galega, Eh, integrante do Grupo 9 sí. ben conocedes? Sí, sí, sí, sí. Ademais, eh, cun, cun sí, restaurante de, de Michelin, sí, sí, sí. Tamén, por pues, pertence ao Grupo 9 Nove, eh, moi boaxés, eh, vai ser a pregueira na festa do queixo da de súa deste ano. Mm. E na inauguración, tamén noticia interesante da que vos ides a lerar, Xan eh, Veiga, xunto con Leti da hombre, Taberna, participarán hombre. na inauguración mm. da... Festa do Queixo. Contarán ali os contos eh, antes ou despois da pregoeira para dar día de vida eh, a toda a xente que de algún xeito os días grandes da, do, da celebración do Queixo da Arzúa. Sí, sí, sí. Eh, tamén se entre para ser un homenaje as mulleres queixeiras e eh, as persoas pioneiras desta festa. Uh -huh. eh, para rematar, decirvos que os mm, concertos sempre moi interesantes que se acapara este evento estarán como oferta musical teremos a Xoel López a Rapans, de Rapans o Son de Arzúa, Mondra Xisco Feijó ou Os Melidaos eh, oh. mira que, que elenco de artistas para sábado e domingo Rapans, que se chegue a Arzúa e habrá tamén actuación infantil, obradoiros de cociña animación de Rúa bueno unha festa total En Arzúa parece este fin de semana, 14, 15, 16 de de marzo, unha grande celebración que esta si sí que non é feixe, eh? Esta digoche eu que seguro que esta, esta é <risas> mira, esta realidade. Seira, seira nos unha vantaxe unha unha pista á nosa audiencia sí. desbotando esta esta sí, sí, sí. faltas. De Esta digo cheu que non é er, er fake Ademais é unha grande celebración Que, que moita xente precisamente eh, Nesta época procura achegarse precisamente a Arzúa para Non somente para disfrutar da, de, de ese manxar Sino tamén desa grande festaza Lógicamente hai moitas persoas de, Barza, de Cataluña De Barcelona que, que se achegan aí Eu sei no, no, moi per personalmente Vamos á seguinte subsección Correcto, ahí vamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La Ribeira Sacra. Adiante, entradiña. Entradiña, ahí va. Sí, así vai a a entradía. entramos logo se queredes. veña sí, sí. entra. Aí vai o informativo acelerado da Ribeira Sacra. Deporte. Pantón acolle este 15 de marzo a primeira proba do campeonato de España de enduro, unha proba organizada polo Motoclub A Peroya en colaboración co concello e outras entidades. Vámonos a sober. Sober, este concello anuncia quen será a súa pregoeira da feira do viño de Amandi na súa edición número 45 a celebrar 11, 12 e 13 de abril. Non non é non é eh home, é muller a protagonista vai ser Lucía Pérez. Ajá, Será encargada ah, sí. de tal honra é, para pregoar a como vos digo, a 45 pues, edición desta de feira na na que se despois pues, se homenaxean e se dira prestixo, o seu eh, viño de Amandi. Claro. E tamén se desvelou, parando de pregueiros, tamén se desvelou outro pregueiro. Neste caso, o que será eh, o que terá a honra de pregoar a feira do viño de Quiroga. Uh -huh. Días atrás trascendía que, suponho que sabedes, pero se, que non saiba ainda, pois eh, agora saberao, o pregueiro da feira do viño deste ano será Fernando Romay. Ah, E a Feira do Viño de Quiroga será por 10 de 18 de 19 e 20 de abril. Uh -huh. eh, será a súa edición número 43. E, curiosamente, esta mañá presentaba tamén o seu cartel anunciador eh, unha obra de Laura Maquieira. Pois ben, eh, Fernando Romay pregou o eiro do, da Feira do Viño de Quiroga e Lucía Pérez pregou eira da Feira do Viño de amandi Muy o bien. Eu hay, con Fernando Romain non vou detrás de as eh? <ríe> <ríe> uvas que... eh, Rematando o informativo acelerado da Ribeira Sacra decir, que o Sindicato Labrego Galego pide a xunta que paga pública información sobre as axudas de Colleita en Verde para Ribeira Sacra eh, Rematamos tendemón de forte dicindo que entre as actividades que te fixeron con motivo do 8M, Día Internacional da Muller, em un forte inaugurouse un mural eh, en homenaxe as lavandeiras do Cabe. Uh -huh. Está eh, no que chaman o cuadrado, nunha zona verde aquí cerca da compañía, uh -huh. e a obra é de Xoana Almaz, unha artista gráfica que den de empresa cooperativa Testola, dedícase con outra xente a pintura, a ilustración e ao muralismo. Uh -huh. Un mural ben chulo que hai a beira do cabe e que homenaxea pois, as lavandeiras aquelas mulleres que ian lavar cargadiñas de roupa, río pasaban, río. A, pasaban frío, e, sí. e, moitos traballos para poder ter a roupa lavada, eso facían as mulleres. O sea, uh -huh. todas esas traballinhos que elevaron, pois un pouco mm. eh, representan o, pois, o que foi a muller eh, na historia eh, que eh, que, bueno, que hoxe non se carguen todos so, o pesos sobre elas, evidentemente, sí. se repanta millón. Pero sí. ben, as abandeiras, homenaxeadas con ese mural que vos digo, no parque dos condes, unha zona verde ao lado da compañía, é mm. moi perto do cabe, mm. que se pode Eh, ver se pasades por ali cando teñades ocasión. Muy ben. Bueno, repíteme o, o asunto do, do sindicato, que non me, no me deu tempo de, de, de, de tomar nota. Que, que, que pide a xunta que faga pública información sobre as axudas de Colleita en Verde para a Ribera Sacra. Ah, vale, vale. a Información das axudas públicas, verdad? Sim. Sí. Bueno. Eh, rematamos o último apartado, que é o de Sabedoria Popular sí sí sí, vamos a darle ya un pequeño de, de entrada bueno a música Veña. que que le corresponde vamos a la Galego, o idioma. É a, sí, a chave que abre as portas do mundo. Lá, pois ben, heimos coa sabiduría popular, non? Sí, sí, sí. Sí, o derradeiro apartado hm. desta deste quen se pregontou de hoxe. Hm. Pois ben, no, nesta ocasión eh dúas dúas frases É unha especie de, de copliña que escoitei non hai moito unha moller maior e podíamos titular o tema da Federidade Popular de hoxe como a, a soberbia uh -huh. ou, máis um, concretamente que dicirles a esa xente que é soberbia que que chufa en exceso ou que se cree máis que os demais uh -huh. E teño dúas parceciñas se tens alguna tamén, como sempre eh encantado de parasitar bola, de pedir bola prestada o de directamente roubar bola. Pero bueno, todo sempre con consentimento. Ya o sea, que se tedes alguna frase, algún dito, ha caído o tema de hoxe, pois decidémonos facer moi chegar eh prestado para tamén divulgalo cando sexa posible. Ben, ímos alá. Que decir lle logo a esa xente soberbia que chupa máis do necesario, incluso a veces Eh, de forma eh, burlona, non? Hmm. O que teña moito que se levante pola noite comelo. <risas> o tamén <risas> escoitei o que teña moito que se duas veces. <risas> e vale. eh, eh, eh, como remate esa copliña que xa vos digo que escoitei, en castelán vou na, na mantén en castelán porque así a, a dixos a señora mayor e vou a respetar na lingüana que me dixo, que tamén a podíamos traducir, non? Uh -huh. Pero dixo o seguinte, eh, igual vos soa, el que se crea mucho que vaya al cementerio. Allí se acaba el orgullo, la hermosura y el dinero. Sí, señor. Armando igual la coñecía, por, por como... como dicho sí, señor, ¿eh? <risa> Deixo yo para ver o xa coñecía. Allí se acaba... No eu, eu tiño el escutado a viña boa Repitoa Repite, repite el, el, el que se crea mucho Que vaya al cementerio Allí se acaba El orgullo, la hermosura e el dinero Si, sí, claro, señor claro. Ali somos iguais todos, eh? eh si, sí, eh, non hai Pois pues des, ben Despois de de, des, hai outra Que chabou dicir Dime Dicía a miña avó que todos temos unha pedra no cementerio, unha rexa na cárcel, espós había outra palabra que non me sale agora. Para? De, para de, para algún... de, de, dedicar a algún... Unha al... pedra no cementerio, unha rexa... Unha rexa na cárcel, ah, e unha cama non hospitados. Ostra, o sea que non estamos libres, non? Non, de ningunha Vaya, vaya Pois pues eh, sí, pues mira, gustoume, eh? Sí, sí. A tua boa, non? Si, sí, a miña boa pois, pois... A puntada queda Claro, chega un momento que todo iso amellore preciso para, para todas as persoas. Chega un momento que si sí, aí temos que entrar. De Pero despois... Rematamos, a sabeduría popular, a eso, a eso. Rematamos, eso. como sempre, xa se sabedes, eh, sí. unha eh, innovación deste de novo curso, uh -huh. eh, votando mando un amigo unha amiga, uh -huh. que nos diga a súa frase dito o refrán favorito eh, por que o é e en, en que contexto o emprega. Uh -huh. En esta ocasión, Tirei sí. da amizade de Iago Suárez, mm. eh, veciño de chantada Xantada, mm. eh, coñecido últimamente por ser eh, xercer de deputado polo benegano Parlamento Galego. Sí, e iso pues, coñecía co, po, po, por o seu grupo de música Tiangueceta. Ah, sí, correcto, tamén, tamén, Va, vamos, tamén lle a, a música forma sí. eh, parte do... De do pois pues despois de, despidirem, despidiremos sí. despois a sección túa co, co, co música del, vamos a ver. Ah, pues, eh, homenaxe, pois pues, mira, un detalle, voulle pasar o podcast para que o escoite, eh, tamén lle direi que un detalle aí de producción, de, de rematar, despois da de súa colaboración, cun tema do, do seu grupo. Vale, pois... Pues... Aí Suárez eh, con Iago Suárez a ver que... Que frase a súa escollida? Pois pues vamosala, con, con Iago Suárez vamos Vamosala Hola, que tal? Son Iago Suárez Son traductor e intérprete E actualmente desempeño os meus labores Como deputado no Parlamento de Galiza Cando Xosé Manuel me pediu facer esta colaboración Falando da miña frase, refrán O dito popular favorito Co que máis me identifique Inmediatamente se me veu á cabeza Un que se decía moito na miña casa Meu avó, miña avóa a pesar de todas as dificultades que pasaron, sí que é que tiñan unha actitude cara á vida bastante positiva e con bastante esperanza para intentar conseguir o millor dadas as circunstancias e intentar conseguir o millor co que cada un ten ou co que cada un pode. É por iso, cada vez que eu chegaba a casa cunha nota de algún exame mellorable ou cando comentabamos que algún compañero non fora capaz de acabar os exercicios ou caldear cousa no colexo, E eu sempre dicía esta frase que a mí sempre se me quedou marcada. Cada quen vai á feira co que ten. Simple, pero realmente resume moi ben todo aquilo que quere dicir. Cada un vai á feira co que ten. Podes vender máis, podes vender menos, pero polo menos vas á feira, que é tremendamente importante tamén na tradición popular da Lega. Así que nada, este é meu, o meu refrán favorito. Noraboa, Noraboa Ben, be, un traballo sí, curtiño pero conciso e especial. Moi ben, sí, moi ben. Sí, sí, sí, señor. Sí, señor. Ben, ben, ben, xeitoso, eh? Sí, sí, sí. señor. Bueno, a verá que... Que, que, que Cada quedao un coquetel. Sí, eh, exactamente. Sí. Ver... Eh, eh, eh, como orgullo. Aberá que saludalo nun momento eh, eh parte de saludalo e pues, tamén que nos fale da, do seu grupo musical de, en algún quizais cando poidamos eh teña el tamén vagar, pois pues, eh, chamalo para sí. que, que nos fale del, ¿no? Vou facer aí un pouco de padriño, pero que decide so des vos para collelo como contido ou non dun vindeiro programa, sí. pero direigos eh de Iago, mm. que Iago é é moi novo, pero case casi se podía aplicar a, o adjetivo de senlleiro por po lo ben que se adapta a situacións e a circunstancias, Sabes, lle hago como dicho de productor, pero ya hago estivo de redactor no nos diario. Sí, lle agoté de lo aína na faceta de cantante no grupo Tián, lle agotémon a hora de político defendendo eh, que con moi boa dialéctica no Parlamento Galego por os intereses de galegos e galegas dende a oposición galego falante e defensor do galego como a ningún uh -huh. vedes que galego ten máis ben feito, máis xeitoso e, sí. e como aposta pola sabedoria popular polos po ditos toda todo que, o refraneiro xa uh -huh. o sea que podedes desde moitos frentes abrangero unha conversa con el moi a caída seguro que se presto, se que podes propoñer. Si, sí, a ver si ten un momentiño de, de de vagar somos capaces de comentar con el. Xa, xa proponemos para para mindeira ocasión, quizais <risa> o próximos o xoves, non sei. Ver, sí, a sempre, a sí, e, e sempre con moito humor e moita retranca. Vale, deu vale. vale. no? claro. Pois pues moitísimas grazas, Xosé Manuel. Despedimos <risa> entonces coa música de precisamente de Iago, co, co Vamos a la construcción así. Vale. Ata logo. A deconstrucción Noutras palabras A análise e a interpretación dunha obra condicionada pola retórica A polisemia E o pluralismo Ou simple meramente O acto ou o efecto de deconstruir Deconstruirnos implica Aceptar as posíveis legítimas diferenzas mas sem perder en ningún momento a esencia última de nosa existencia. Acender mentes. Activar loito. Mentre fique o máis mínimo fío de voz, mentre exista a máis miúda das esperanzas, non haverá consecuencia que intimide ni represión que nos faga camiñar na dirección errada. Somos o Dianque Z Ten vidas a te construí Mr. Magistano, bet, bet Nunca derrotados con a cal drogo Tumbamos o muro para entrar no xogo Imos no mesmo barco, codo, co, codo Sube o volume, bota lume como a drogo Chegamos aquí formulando con xuro Defendo versos para construir o futuro Pedra, pedra, retales no caderno Loitamos neste averno para saltar os xeos chamamos a revolución xa non hai outra solución coa loita neste corazón sempre po la liberación sabemos que aquí temos que ante mundo desigual e que imemos non paremos se queren discriminar tanto menos actuemos eles máis avanzarán e verremos nos valemos saco espírito animal Tic tac chegou nosa hora subidos a palestra soa prólogo da obra abre setelón xa o fillo da aurora Tiange, esta contra caixa de Pandora. Continuo meus amores vai ser uma adicção, roda intrusiva a unha mes pra colección. Todo está cuberto enercía de fisión. Presenta morbo aquí, a deconstrución. Deconstruir supón eliminar o peor. Aportar o mellor. Empeorar o mellorada. Contra mensaxe de que manda correcta activista Contra el individualismo imperante, destrucción colectivista. Que no, que no, que no quiero ser obsceno, eso quiero veleno, que quiero, quiero seno, no me alieno, en cada beat otro pleno, a los fascistas condeno, gangreno, cuarenteno, he ordeno, agora verra, estamos listos para guerra, pisa y acelera, un polvo recupera como Senado Correra o teu futuro a nosa xenta a nosa terra tic tac sinto o meu ritmo biológico miro e opino só digo non é lógico vida pros amigos e un futuro máis bucólico non nos para naide despegando como estoico partelo en cifre grabando a lume neste ser o décimo que solto pra si chegar ao zen ensinando soas luces son herdeiro de Abel gañaremos a partir sen o as digo tres me pira mamá porro boar escribo na folia pras cousas mudar imos loitar ata reventar un mundo novo imos dibuixar foga se paga Echa lá, se dá soplei, non hai volta atrás O ritmo no ar, vai comezar a revolución Con o nosso cantar Despeixando incógnitas, isto é a xebra O ensino da retórica, pura catedra Do pinte da zaoito con grandes plans Rookies do ano con alma de veterans Radio Sambor